Rongyal kinyomkodta a hígítót az ecsetből. Újabb adag fehéret nyomott a paletta szélére, de most csak egy kevés kéket hozzá. Az umbrával ráér később vesződni. Sürgette az aggodalom. Ki tudja, meddig tart ez a békesség. Az arc kadmiumvörössel mélyített ovális oválisa körül széles, hosszú húzásokkal rakta fel a hátteret. Hamarosan eltűnt a vászon utolsó nyers foltja is. Ilja azzal sem törődött, ha közben a fehér ecsettel beleszaladt a vállak gondosan megtervezett vonalába. Ugyanezzel a fehérrel töltötte ki azt a jobbra ferdén lefelé futó háromszöget is, amit a fej alatt két oldalról a köntös zöldje határolt. Mogyest Petrovics szakála és az ing fehérsége között kibillant mellének egy darabja, ez majd az arc alapszínét kapja, persze csak a gallér kraplakja után, amelyről Ilja ebben a pillanatban már határozottan tudta, hogy nem fogja kikeverni a palettán. Ha itt lesz az ideje, egyetlen gyors menetben viszi a vászonra. Ilja életének ezek voltak a legboldogabb pillanatai. A tépelődés, a tervezés hosszú, keserves perceit követő munka lázas irama, amikor egy adott határig halálos bizonysággal tudta, mi a dolga. Jó, újjongott fel magában, ahogy a fej, a köntös és a háttér hármas egységének aránya élni kezdett a vásznon. Nincs többé ha, és akkor, és talán. Ez a három folt így együtt már az általa teremtett világ egy darabja. Ettől fogva kettel lesznek. Ez az akarattal, megfeszített figyelemmel és a bizonytalanság meg-megújuló kínjával megszült alak, amiből most már bizonyos, hogy mogyeszt Petrovics képe lesz, és ő, aki tovább finomítja teremtményét, ami ugyanakkor már létezésével az ő munkájára is hatva kap majd új és új részleteket. A készülő művel való együttélésnek ez az állapota valójában sokkal nagyobb öröm, mint a végeredmény, gondolta Éliá. Ha elkészült, többi már nem az övé. Vágyimir Vasziljevics megáll a kép előtt, egészen közel hajol hozzá, majd távlatot és szabakat keresve méltósággal hátra lép. Először csak egy lépést, majd még egyet, sőt egy harmadikat is. Szigorú szemmel nézi az új teremtményt. Szemöldökei közelebb húzódnak a boltozatos homlok közepén futó függőleges ránchoz. Még néhány hümögés a melkas mélyéről induló krákogás. Azután lassú, megfontolt mozdulattal átraszegi pompás fejét. Miközben a szemek változatlan szigorúsággal faggatják a képet, Megzendül erős, határozott hangja. És a kép? Illjától, a megszületés boldog folyamatától mindörökre elszakadva, és immár mindörökre idegenül megkezdi új életét. Kiállítják. Ezer és ezer idegen pillantás kúszik végig rajta. Felületesen vagy megértőn, lelkesen, vagy saját hozzáértésének fitoktatására kifogás után kutatva. És persze egyetlen, vagy legalábbis nagyon kevés pillantás lesz elfogulatlan. Mert már olvasták Vladimir Vasiljevic cikkét, amit az bizonyosan megír addigra, és így ellenszenvükben vagy elismerésükben benne lesz nem csak az, hogy a nagy Stasov miként vélekedik Repin legújabb művéről, hanem az is, amit ők kéreznek, Vladimir Vasiljevic elvei véleménye és kritikusi működése iránt. De miért kell ezen rágódnom, amikor még élvezhetem azt, ami most és a következő néhány napban az enyém? Miért, Valadjimir Vasilyevics arcára gondolok, amikor ez a másik, ez a sokkal fontosabb van a szemem előtt? Ugyanakkor tudta a választ amit igyekezett az egyre távolabbi jövőbe tolni. Alig elismerve önmagának sem bevallott idegenkedését. Meg kell festeni-e Vladimir Az a portré, amiért akkor mindenki annyira lelkesedett, már nyolc esztendős. Mit is mondott róla akkor éppen szegény Mogyesz Petrovics? Teljes figyelemmel a távolba néz, mintha előre érezne valamit. Erővel és igazságérzettel van kirajzolva minden ránc. Nos, itt az ideje, bármennyire is fél ettől a feladattól, hogy újra kirajzolja. Ahogyan ezt a drága muszinká mondta: Erővel és igazságérzettel. Valószínűleg éppen azért, mert az utóbbi években annyi igazságtalanságot vélt kapni Vladimir vasiljevics től Csak ez az új portré lehet ma itt kettőjük kapcsolatának, a rajongba tisztelt mesternek, az eszmék forrásának és az időközben felnőtt tanítvány új kapcsolatának próbája és igazolása. Elégedetten hátradőlt, megropogtatva a munka feszültségétől elzsibbad derekát. Ebben a pillanatban ennél többet nem kell a háttérrel foglalkozni. Előbb a haj, a szakál, de mégis elsősorban a haj sötét aurája. Nélküle nem tud mit kezdeni a gallér kraplakjával. Különösen, ha, mint elhatározta, és közben. Vagy előtte? Igen, a hálóink fehér alapját meg kell erősíteni. hímzett szegélye persze majd az utolsó napok munkája lesz. Kevés fehéret nyomott egyenesen az ecsetre. Két mozdulattal a vászonra kente. Az, amelyik baloldalt majd a jövendő gallér mögül villan elő, határozottan segíteni fog abban, hogy mennyire mélyítse a szakál középső részét, ahol Mogyeszt Petrovics még alig őszül. A másikat majd közrefogja két oldalról a kraplak. Attól még világosabb lesz. A hígítóba tette az ecsetet. Erre ma már valószínűleg nem lesz szüksége. Egy új ecsettel feketét kevert, persze, umbrával. Igen. Ha valamihez, akkor ehhez kell igazán az umbra. Sőt, még okker is. Teltnek kell lenni ennek a feketének hiszen Mogyaszt Petrovics haja valójában sötétbarna, legalábbis ami nem őszült meg belőle. Ilyának eszébe jutott Rimsky-Korszakov megjegyzése, és elhatározta, hogy nem vesz tudomást az őszhajszálakról. Elvégre Mogyaszt Petrovics néhány nap múlva lesz csak 42 éves. A szoba csendjébe egy gőszhajó távoli, Többször megszakított kürt szabaszi várgott az keresztül. Ilia nem tudott visszaemlékezni arra, vajon az ő Pétervári éveiben megkezdődötte valaha ilyen korán a hajózás. Ez a csodálatos, pazarlón áradó tavasz az idén, április végét varázsolta a városba. Miközben ő két nappal ezelőtt még hóesésben szállt vonatra Moszkvában. Gess, jegyezte meg tárgyilagosan ezt Petrovics. Amióta itt fekszem, illetve az utolsó héten, megfigyeltem, hogy a hajókürtök többsége mind ilyen különös, puranszidél, arisztokratikus hangú. Cisz, fisz, ais, sehol egy tisztességes, megnyugtató D vagy G. Cére már gondolni sem merek. A legközelebb meglátogat, összeszedem minden bátorságomat és megkérdezem Korszinkát, hogy mi ennek az előkelősködésnek az oka. Elvégre ő a fő főfelügyelője. Lehetetlen, hogy ne az ő hatás körébe tartozzanak a hajókürtök is. Vagy ezek mind kereskedelmi gőzösök? Ami dicső flottánk még ott várja az igazi kikeletett Kronstadt dokjaiban... És így korszínyka ártatlan ebben. Amit hallunk az, ami felfuvalkodott kereskedőinknek, ezeknek a két lábon járó pénzes zsákoknak a nagyzási hóbortja. Ez nem valószínű. Ki tudná közülük, mik azok az alterált hangok? Még ha esetleg a véletlen szeszélyéből be is tévett egyetlen egyszer egy hangversenyre, vagy leánykája odahaza a zongorát gyötré. Ako posziblé és imposziblé. Valójában minden úriházban ezzel kellene kezdeni. És be is fejezni a fiatal urak és kisasszonyok leckéit. De lehet, hogy helytelenül vélekedem. Mégis tanítani kellene őket. Mert a mi közönségünk... Tudja, drága Iria Jefimovics, én már régóta töprengek azon az összefüggésen, hogy a könnyű nyereség és természetszerűleg a könnyű csődbejutás lehetősége, a bőrze nagyon közeli rokonságban van a könnyű fércmű alkotás és a könnyű léháskodás lehetőségével. Nem tudom mi az, ami inkább elrútítja az embert. A has is, az ópium, a pálinka vagy a mohó pénzvágy. Illyától csak egyetértő hümögésre futotta. A szín, amit a vászonra vitt, így az okkersárga és a fehér alap között mégis bántóan feketének látszott. Ez most már ott marad, de sürgősen fehéret. Igen, fehéret és okkert kell keverni ehhez az átkozott feketéhez a palettán, és még egyszer átfesteni. A vászonról Muszorszki viaszosan sárga homlokára pillantott. Ez az árnyalat valódi. Különösen, ha így esik rá a napfény. Világosítania kell tehát. És akkor a haj sötét barnája... Igen, lassan ejtette a szavakat, miközben fogalma sem volt, hogy mit mond. Igen, Mogyest Petrovics... Tökéletesen igaza van. Mindenben egyetértek önnel. Muszorszki azonnal észrevette, hogy Illya gondolatai egészen mások járnak. Eszküző moa. látom, valami nagyon lefoglalja. Megszabad kérdeznem, mint több rengéppen. És miért olyan haragos? A fürtsei... Magyest Petrovics... És nem vagyok haragos, csak a színeket próbálom engedelmességre kényszeríteni. És melyik az a megáltalkodott, amelyik dacolni merészel az ön akaratával? A fekete, mormogta ilja. A fekete, magy Petrovics. Mert az ön haja nem fekete, de ugyanakkor mégis... Értem, értem, lelkesedett Muszorszki. Aki nem foglalkozott soha művészetekkel, azt hiszi, hogy a legegyszerűbb dolgok a legkönnyebben megvalósíthatók. Mennyire tévednek. A fekete. Igen, a fekete. Tökéletesen együtt érzek önnel, drága rudas Hiszen az egyszerű fekete, amit mi ezzel a névvel illetünk, valójában nincs is a világon. Minden fekete más... Mint ahogyan nincs két egyforma fehér sem. És nekünk mégis az a dolgunk, hogy a lehető legegyszerűbben mindenki számára képesek legyünk elmondani. Így van? Élje ismét csak hümögött. Mogyeszt Petrovics együttérzése nem segítette a színkeverés bosszantó kísérletezését. És látja, folytatta Muszorszki, majd hirtelen félbeszakítva önmagát mentegetőzni kezdett. Ne haragudjon, mégiscsak beszélnem kell róla, de ígérem, nem izgatom fel magam. Tehát, látja, azaz, tudja, drága Ilja Jefimovics, ezt próbáltam én meg az én kedves szorocsincieimmel, s ezt nem értették meg. Mert miről is van szó éppen Gogol zseniális prózájában? Arról, hogy a fuvarosok, a falusi kereskedők, a parasztok dolgait teljes őszinte valóságukban fejezi ki. A gogolféle komikum éppen ebben rejlik. A legegyszerűbb dolgok mesteri ábrázolása. Nem kimódolt komikus helyzetek, pár kiszólások, mint az európai buffóoperákban, nem és nem. A szaracsinci vásár nem buffó darab hanem valódi, az orosz zene talaján nőtt komikus opera, és pedig sorrendben az első. De ők ugyanúgy félreértették ezeket a derék kisorosz embereket, mint korábban a Szavisna szituációját, vagy Várlam és Mishail figuráját a Borisban. Mert a Szavisna nem komikus, hanem tragikus, mélységesen szomorú, ami pedig Várlamot és mishail illeti, az utolsó képben egyértelműen kiderül, hogy ezek a látszólag nevetséges emberek milyen veszedelmes lények. Persze ezt önnek nem is kellene magyaráznom. Csak egyébként már régen rájöttem, hogy ami egykor oly összetartó körünk tagjaival, ezekkel a már régen szétszéllett, külön utakon járó emberekkel, csak úgy lehet beszélni, ha azon a sorompón átszólunk velük amelyen túl megálltak. Ugye nem bántottam meg ezzel, drága rudas uram? Nyugodtan, megfontoltam beszélt, indulat és kapkodás nélkül. Élián nem csak hálás volt ezért, de végre újra érezte azt a fenntartást nem ismerő tiszteletet, ami akkor kerítette hatalmába, amikor alig húsz esztendősen megismerte ezt a csodálatos embert. Bármi is történt azóta. Bárhogyan is jött el ez a pillanat, hogy most ő Vladimir Vasiljevics kérésére, vagy inkább utasítására itt ül. Éliát időről időre elöntötte egyfajta megmagyarázhatatlan aggodalom hulláma, ami egyszerre sürgette és tette türelmet lenné. Magyest Petrovics, mégiscsak az a muzsikus, aki a legtöbbet tette az orosz zenéért. Lehet. Sőt, valószínű, hogy Borodin a legjobb ember, aki valaha is Péter váron élt. Lehet, hogy Rimszki Korszakovnak igaza van, amikor egyre csak a képzettség hiánya miatt aggodalmaskodik. Élia tudta, sok igazságban ebben, hiszen nincs, nem lehet ez sem másként, mint a festészetben. De az Igor herceg befejezése egyre késik. És Élia, Egyelőre rimski korszakov minden művétől kevesebbet kapott, mint amennyit várt. Lehetetlen, szólalt meg újra Musszorszki. Lehetetlen, hogy törekvéseimet illetően egyáltalán ne legyen igazam. Ez lehetetlen, hiszen annyiszor megálltam munka közben. Elgondolkodtam. Újra és újra ellenőriztem magam. De és amit mondtak, miközben olyan hideg áradt a tekintetükből, hogy a szív is megdármett tőle, ahogy Avakum protopópa mondja, elsősorban nem is engem sértett, hanem Gogol lángelmiét. És ez... ez szégyen. Az ő szégyenük, hogy ennyire nem értették meg, mit is akart Gogol és az ő nyomát igyekezve követni én, szerint tehetségemmel. Mert azt mondták, és ezt Gogorra mondták, hogy a szövegben a legközönségesebb, leghétköznapi próza van, a nevetségességig semmit mondó. A zenében pedig mindenki nagyon-nagyon komoly, mert valamiképpen fontosságot tulajdonít a saját szavainak. Furcsa, Nem? Tehát az én hibám az, hogy komolyan vettem Gogolt. De hát milyen jogon ne vettem volna komolyan? Gogol hibája pedig, hogy közönséges. Hétköznapi prózában beszélteti egy kis falu parasztjait. De az ég szerelmére? Hogyan? Milyen szavakkal beszéltesse őket? Csak azt nem értem, válaszolt Ilja. Miközben egy váratlanul jött szerencsés pillanatban, hála a fehér és különösen az okker merész ötletének, úgy érezte sikerült megoldani a haj sötétbarna árnyalatát, hogy miért veszi ezt úgy a szívére. Lehet, hogy megbotránkoztatja, amit mondok, és nem szeretném, ha alantas, csak gyakorlati gondolkodású embernek tartana, de amikor én például Pavel mihálylovics vitatkozom, Soha nem felejtem el, hogy akármit is mond, úgyis megveszi valamennyi képemet. Márha én neki akarom eladni. Igaz, hogy azért néha elfutam éreg, és bizony alaposan megmondom neki a magamét. De a legtöbbször csak hallgatom, amit mond, mert tudom, hogy jó ember. Csak az a baja, hogy komolyan vesz minden szamárságot, amit ott a moszkvai mormoták, ahogyan ön mondaná, duruzsolnak a fülébe hogy az alakjaimban néha túlzott a karikatúra jelleg. Gondolom, ez ugyanannak a félreértésnek a másik oldala, ahogyan nem értik az ön zenei valóságát. Ahogy komikusnak tartották a Szavisna félkegyelműjét. Tretyakov azt szeretné, hogy olyannak fessem a mi orosz parasztjainkat, amilyennek ő látja. Csupa szép, lelkes, hívő arc. De hát ez a valóság. Bárhol nézzük is meg a tömeget. Természetes, hogy találunk bennük ilyen arcokat. De ha a festő, akár saját akaratából, akár egy olyan jószándékú ember bíztatására, mint Pavel Mihájlovics, az előtérbe gyűjti ezeket az arcokat, meghamisítja a valóságot. Pedig, és ez az ön, illetve Gogol művészi hite is, Mindennél többet jelent az igazság. Azután azt is elszoktam ismételgetni Pável Mihálylovicsnak, hogy nézze meg Rembrandt vagy Velázquez képeit. <gül> Nem, de hogy akarom én magam a festészetnek ehhez a két óriásához hasonlítani? De vajon tudunk-e olyan sok szép embert és nőt képeiken összeszámlálni? És akkor ez azt jelenti, hogy ők sem érnek semmit a moszkvai mormoták, illetve Pavel Mihájlovics véleménye szerint? Az egész, élő, harmonikus igazsága a fontos, semmi más. Ön ezt éppen olyan jól tudja, mint én, sőt, hamarabb és még meggyőzőbb erővel jutott el ennek a felismeréséhez. Akkor hát miért kell kétségbe esnie azon, amit ahogyan ön fogalmazta, a soron pontúrról mondanak. Mogy ezt Petrovics arcán megbékélt derű árad Milyen jó önt drága Ilja Jefimovics. Annyival okosabban és világosabban képes fogalmazni nálam, hogy szégyenkeznem kell. Miért is nem beszélgettünk gyakrabban az elmúlt években? Miért kell önnek abban a szörnyű Jerikóban élni, ahol csak értelem félbeszakította magát? De nem, nem, már megint igazságtalan vagyok. Amikor Moszkvában jártam, nagyszerű emberekkel is találkoztam. Élén gondolkodású, ügyes egyetemistákkal, és esténként mindenféle izgalmas téma sorra került. Történelem, közigazgatás, kémia, művészet. Igaz, hogy ők egészen külön kiskört alkottak, Persze, a rendes emberek mindenütt félre vonulnak, ebben nincs különbség Babilon és Jerikó között. <gül> Jerikó falak nélkül, ha csak az ostobaságnak vagy az önzésnek a falairól nem beszélünk. De valóban, nem gondolt még arra drága rudas uram, hogy ide költözik? Igaz, hogy ott van Tretyakov meg Mamontov, akiket ugyanél jobbára csak az ön keresztül ismerek, de... De itt meg mi vagyunk. Elsősorban Vladimir Vaszéljevics, meg a drága Dragobír. soron Korsinkát is meg lehet érteni, mert ő azért roppantokos ember. Nos, mi erről a véleménye? Ilja habozott, azután úgy gondolta, hogy megmondhatja az igazságot. Kérem, kedves Mogyaszt Petrovics, ígérje meg, hogy egyelőre nem említi senkinek. De már elhatároztam, hogy ide költözöm. Mogyaszt Petrovics lelkesen hadonászott. Ó, milyen nagyszerű! De mikor, drága Iria Jefimovics? Mikor? Siessen, siessen! Most egyszerre olyan türelmetlenné tett. Mikor költözik ide? Szóljon már valamit, drága rudas uram. Ne hagyja, hogy elefesszen a várakozás! Ilia már meg is bánta, amit mondott. Mert ha magában már valóban el is döntötte, éppen ezen a télen, hogy előbb-utóbb ide költözik, tudta, hogy addig még rengeteg olyan tennivalója van, ami Moszkvához köti. Korai erről még így beszélni, próbált visszakozni. Vannak bizonyos munkáim, amelyeket még ott kell, mindenképpen. Az ajtó nyitásának alig hallható zajára Muszorszki felkapta a fejét. Lehunyt szemmel a paravánok rejtette ajtó felé fordult. Élia, akárki is legyen, hálát érzett az iránt, aki éppen ezen a ponton szakította félbebeszélgetésüket. Ez a dottóre, jelentette ki Muszorszki határozottan a léptekre fülelve. Fogad velem, Ilya Jefimovics! Ilja a fejét rázta. Ki merne ne versenyezni az ön hallásával? A paravánok mögül valóban Lev Bernárdovics lépett elő. Muszorszky kinyitotta a szemét. Az arcán zavar futott végig. Már ilyen késő volna, Ön mindig pontosan fél egykor jön be hozzám. A hangja egyszerre panaszossá vált. – Azzal a borzalmas kotyvalékkal! Az orvos sajnálkozva mosolygott. – Nem tehetek másként, Magyest Petrovics. Önnek erre éppen ilyenkor, fél órával az ebédje előtt van szüksége. Muszorszky elégedetlenül morgolódott. – Tudom, tudom, csak az nem megy a fejembe, hogy ön, aki egyébként olyan kiváló doktor, miért képzeli, hogy éppen ez a szörnyű folyadék hozza meg az étvágyamat? Szerintem még azt a keveset is tönkreteszi, ami van. Bezzek, ha egy pohárka konyakkal jelentkezne ilyenkor. Ilia úgy érezte, hogy a doktor nevetése hamisan cseng. Konyak? Adnék én szívesen, kedves, mondja Petrovics, csak attól félek, elárul Baragyin professzor úrnak. És akkor gondolja csak meg, mit tenne velem Alexandr Porfirjevics. Mit, mit, vitatkozott Muszorszki. Azt bizza csak rám. A kedves jó drága nem olyan ember, aki ezért neheztelne önre, biztosíthatom. Társaságban, vélekedett a doktor, társaságban talán. Ha az a kitüntetés érne, hogy együtt lehetnék vele. De itt? Muszarszki undorral nézte a doktor kezében tartott üveg sötét barna tartalmát. Már érzem az ízét a számban. Kétségbe arccal nézett íjjára. Ha nem lenne itt, Yekecerina Ivanovna. Akkor most teljes részletességgel elsorolnám önnek, milyen alkatrészekből kevertetett ez a... Ez a... Nem is tudom, minek nevezzem. Még amikor a hováns anyaggyűjtésével foglalkoztam, mélyen beleástam magam minden középkori babonába, bűvájosságba. Hiszen abban a korban, mai fejjel szinte el sem hiszi az ember, mennyire hittek az ilyesmiben. Valódi boszorkány főzetez. Csak rá kellene mutatnom és azt kiáltanom. Váderét rossz szatanász! És meglátná, sötét lángokkal porladna szét az üveg a doktor kezében. Csak hát sajnálom szegény Lev Bernárdovicsot, azért nem teszem. Pedig nem érdemli meg. Szimpatiasan nagyot sóhajtott, mint aki erőt az elkerülhetetlenhez. Nos, hát akkor ide vele! Különben még ön, drága rudas uram, panaszkodó vénasszonynak tart, és azt igazán nem szeretném. De azt kikötöm, hogy Jeketjerina Ivanovna előbb álljon ide egy pohár vízzel, hogy azonnal leöblíthessem ennek a kocsvaléknak az emlékét. Ami persze lehetetlen. Az ápolónő a karosszék mellé lépett. A kezében tartott kanalat az orvosnak nyújtotta. Lev Bernárdovics az üvegből a kanálba öntött a folyadékból. Muszorszki fintorogva nézte, majd behunyta a szemét és kitátotta a száját. A kanál eltűnt Muszorszki szájában, majd szinte azonnal újra elő is villant a gyorsan összerántott ajkak közül. Muszorszki még mindig behunyt szemmel kezével a pohár után kapkodott. A szájához emelte, jóformán kortyolás nélkül fenéki gitta. Azután borzongva felkiáltott. <tökség> <tökség> Játszotta a mélységes undort. Minden poklok leggyalázatosabb főzete. Vizet! Még vizet! Éliá kérdőn pillantott az orvosra, aki a tehetetlenség mozdulatával vonta meg a vállát. Bróm, Valeriana, egy kevés kinin... Kevés! Bömböltem, hogy ezt Petrovics. A bőrömen is érzem a keserűségét, a bróm alattomos sós mérgét, és amit maga Valeriánának nevez, az nem más, mint a legfőbb boszorkány, undok kandúriának. Ki ne mondja? Kiáltott fellev Bernárdovics tettetet rémülettel. Gondoljan szegény Jeketyerina Ivanovnára. Muszorszki magához ragadta a második pohárvizet, és apró kortyokkal inni kezdte az így támadt csöndben az orvos tovább magyarázott illjának. És még néhány más dolog is, de ez a három a legfontosabb. A kinénre azért van szükség, mert még mindig akad néha napján egy kis hőemelkedése. Láznak már nem is nevezném, de jobb az óvatosság. De bőven teszünk hozzá cukrot, kis is főzetet, és az alkoholos vizes oldatot ez valamennyire elviselhetővé teszi. Azt meri állítani, tört ki muszorskéből az utolsó félig lenyelt korcsal, hogy ebben alkohol van. Ez a legszemenszedettebb rágalmazása minden italnak. Alkohol? Ebben? Csak jöjjön a jó drágobír, majd megkérdezem tőle, hogyan tanította magának az egyetemen a kémiát. Hát nem elég, hogy le kell nyelnem. Még azt is higgyem el, hogy alkohol van benne. Ha lenne... Csak egy szemernyi is. Akkor nem érezném itt a torkomban még mindig ezt a gyalázatos ízt. Kérek még egy pohár vizet, Ivanovna. Az orvos, aki miközben magyarázott, Iljá és a vászon felé közeledett, visszafordult. Arra kell kérnem önt, Magyarszt Petrovics, hogy ne igyon több vizet. Nem sokára ebédel, akkor úgyis levessel kezdi, Látja a panaszkodott Ilyának Magyar Petrovics. Ilyenek ezek az orvosok. Soha ne adja az ég, hogy a markukba kaparincsák. Először az italt tiltják meg azután a vizet, holnap már azt követeli majd, hogy levegőt se vegyek. A veséje, magyarázta nyugodtan a doktor. A veséje, Magyar Petrovics. Kímélni kell, hiszen emlékszik, nem is olyan rég mennyi bajunk volt vele. Ne legyen türelmetlen. Bármilyen nehéz is, igyekezzen elhinni, hogy a javát akarjuk. Muszarszkijt a két pohár víz megivása és a saját indulata láthatóan kimerítette. Legyintett a kezével, nagy sóhajtott, és szemét a mennyezetre emelve hátra dölt a karusszékben, ezzel jelezve, hogy nem kíván válaszolni a doktornak. Lev Bernardovic szeme Leplezetlen kíváncsisággal tapadt a vászonra. Onnan, ahol állt, a visszavert fényben csak a még nedves festék csillogását láthatta. Zavartan pillantott íjára. Nem tudom, mondta nagyon szerényen, szabad-e egyáltalán csak kérnem is, hogy. Elakadt. És élje, nem segítette ki zavarából. Akármilyen rokon szemvesnek tartotta a doktort, kevés helyzettől viszolygott jobban, mint amikor egy munkában lévő képet nem szakmabelinek volt kénytelen megmutatni. Ha egykori mestere Kramszkoly állna itt, vagy a Vladimir Vasiljevics-től oly méltatlanul semmi vett Szurikov, akkor illje maga kérné, hogy nézzék meg, mit dolgozott eddig. De érezte, hogy ezt így most nem mondhatja meg anélkül, hogy ne bántaná meg a doktort. Függetlenül attól, hogy nagyon nem szívesen mutatom meg ebben az állapotában, jegyezte meg tárgyilagosan, az a véleményem, hogy nincs is sok értelme megnézni. Különböző színű foltokat láthat csupán, vonalak árnyalások nélkül. Még egy kollégám sem tudná eldönteni ezek alapján, hogy milyen lesz majd a kézkép – Legfeljebb csak azt tudnák megmondani, hogy ugyanúgy dolgozom-e, mint korábban, már ami a munka folyamatát illeti. Csak egy olyan festőnövendék számára lehetne tanulságos, aki elhatározta, hogy pontosan ugyanolyan módszerrel kíván festeni, ahogyan én. Erről viszont mindegyiket elevele beszélném. Nem túlzat szerencséges, kérdezte Lev Bernardovic. Nem találom annak. Mert nem erről van szó. Ha egy növendéket tanítok, természetesen megkövetelem a becsületes rajztudást, a színek pontos ismeretét, és még néhány más alapvető dolgot. De azon túl... Széles mosolyjal nézte a doktort. Csak nem kívánja a kedves Lev Bernardovics, hogy előadást tartsak önnek a festő neveléséről, illetve az én ehhez fűződő elveimről. Ó, oh, dehogy... Amit pedig a kép megtekintésével kapcsolatban mondott, azt megértettem és elismerem. De én nem, szólt közbe váratlanul Muszorszki. Én igenis látni akarom. Nekem is nemet mond az első orosz festő. Önnek még szigorúbban mondom ezt a nemet, kockáztatva azt is, hogy megbántom, drága ezt Petrovics. Muszorszki kinyitotta a szemét. Előredölt, és kutató tekintettel nézett éjjára. És miért? Ha szabad megtudnom. Eszközéle komparáció. Elvégre én is alkotó vagyok. Lehetetlen, hogy ne értsem meg az önvázlatát. Ilja szeme gyorsan végigfutott a vásznon. Ez mára így elég. Az utolsó ecsetet is a hígítós csészébe tette, majd lassan, módszeresen hozzálátott az ecsetek kimosásához eltörléséhez. Ne hozzon azzal zavarba, kedves Magyest Petrovics, hogy ön kér elnézést az összehasonlításért. Sokkal inkább fordítva lenne igazságos. Nekem kellene ezt tennem most, amiért elmagyarázom, hogy miről is van szó. Persze, lehet, hogy tévedek, de én így látom. Valamikor ma délelőtt azt mondotta, ha jól emlékszem, hogy könnyű nekünk festőknek, mert mielőtt még az ecsethez vagy a szénhez nyúlnánk, már minden készen van a fejünkben. Javítson ki, ha rosszul idéztem. Nos, lehet, hogy ön így gondolja, nekem meg éppen az a véleményem, hogy önök, zeneszerzők vannak előnyösebb helyzetben, vagy legalábbis művészetünk különböző helyzetéből következik, hogy bár mindannyian a valóságot, az igazságot szolgáljuk, szükségképpen más és más a megközelítés útja. Nagyon szép, amit mond drága rudas uram. Muszarszky hangja bosszús volt. Csak éppen nem értem. Sőt, Gyanakvó természetem az súgja, csak azért mondja, hogy végül még se kelljen megmutatnia a képet. Hélia felnevetett. Persze, hogy azért mondom, de legalább engedje meg, hogy kifejthessem. Muszorszki elégedetlenül ön mögött. Mit csináljak? És persze lehet, hogy igazságtalan vagyok. Már ez a természetem, hogy gyanakodjak ott, ahol nem kell, és gyanútlan legyek, amikor gyanakodnom kellene. Nagyot fújt, és mélyebbre csúszott a karosszékben. Ugye már ülhetek így is? Látom, a befejezte. Vagy tévedek? Nem, ma valóban nem fárasztom már tovább. Látja, elmosom, törlöm az ecsetjeimet, azután gyorsan összepakolok, és már itt sem vagyok. Miért mond neked drága rudas uram, amikor tudja, hogy mennyire örülök az öntársaságának? Sóhajtott egyet, és tétova mozdulatot tett a kezével. Persze, – Ami igaz, az igaz. Elég fáradtnak érzem magam. – Le akar feküdni, Magyasz Petrovics? – kérdezte a doktor. – Visszasegítsük az ágyba. – Nem, nem – tiltakozott Muszorszki. – Ha lehet, ha szabad még, üldögélek itt egy kicsit. A szeme kajánkodva villant és persze kíváncsian várom, mint ahogy bizonyára ön is, Lev Bernardovic, az első orosz festő magyarázatát, hogy miért félti olyan megátalkodottan ezt a képet a mi pillantásainktól. Álló, fejtse ki a véleményét, élje Tartsa meg a beszédét. A tárgy komolyságához illő figyelemmel hallgatjuk. Tehát, be akarja bizonyítani? hogy nekünk, zeneszerzőknek könnyebb, mint önöknek, szegény festőknek. Ilia a fejét rázta. Ezt nem állítottam. Azt mondtam, szükségképpen más és más a megközelítés útja. Talán éppen ellenkező. Mert ha önök zeneszerzők eldúdolnak vagy elfücsülnek egy dallamot, szerintem a legfontosabban túljutottak. Ha a melódia illik ahhoz, amihez elképzelték, akkor már csupán méltó köntösbe kell öltöztetni, megkeresni a hozzá legjobban illő harmóniákat, kitalálni az egyes hangszerek szerepét, hogy azok is híven szolgálják a dallamot, a dallam a helyzetet. Én valahogy így gondolom, és ezért mondtam, hogy ez teljesen más út, mint a miénk. Ha a festészet szemszögéből nézem, önök, zeneszerzők mindjárt a végénél kezdik. A leglényegesebbet rakadják meg először, és azután bravo! helyes bravo! helyeselt Muszorszki. Csak azt ne feledje, hogy bár valóban így van, a kidolgozás roppant nehéz és felelősség teljes munka. Mert az a valaki, aki a bensőmben székel, szigorúságra szorít. És ez nem is lehet másként. Hatszor méregeti az ember, és egyszer vág bele és akkor újra csak a belső szigorúságé a döntés. Jó-e? Maradhat-e? Anfon, ön tehát azt állítja, azt hozza fel védelmére, hogy, hogy is mondjam csak, még nem lehet látni, még nincs meg az arcom dallama. Ilia megvonta a vállát. Ha ez a meghatározás megnyugtatja önt, akkor igen. Egyszerűbben mondva, változatlanul azt állítom, hogy még nincs mit nézni ezen a vásznon. Muszarszkij az orvosra pillantott. Keffe! A mi csodálatos illje repinünk megvédte a maga igazát. Legalábbis annyira ragaszkodik hozzá, hogy neveletlenség lenne tovább erőszakoskodnunk. Mi a véleménye, doktisszime? Lev Bernardovics, bocsánat kérőm, viccentette meg a fejét Ilja felé. Sajnálom, az én hibám, hogy előkerült ez a téma. Sohasem mentegetőzzék, Lev Bernardovics. vágott a szobába Muszorszki. Ön csak megelőzött engem, én voltam az erőszakosabb. Kíváncsi szemmel figyelte, hogy tűnnek el az ecsetek és a festékek Ilja táskájában. Ha meg is tudta védeni az igazát, a vitát még folytatjuk. Mintha azt hallottam volna a hangjában, hogy nem becsüli sokra a kidolgozás munkáját nálunk, komponistáknál. Éljen becsukta a táskáját. Biztosíthatom, magyarázta Petrovics, hogy csalhatatlan hallása ez egyszer tévedett. Semmi ilyesmi nem forgott a fejemben. Akármit is mond. A vitát holnap folytatjuk, szögezte le Muszorszki. Vagy meghátrál? Szó sincs róla. Holnap, amint megérkezem és kirakom a szerszámaimat, ön pedig helyet foglal ugyanígy a karosszékben. De már is. Angárd. Helyes, lelkesedett Muszorszki. Ezt szerettem mindig önben. Úgy van, angárd. Bátran belevágni! Ilja felállt. Kezében a palettával és a táskával a doktor felé fordult. Szeretném, ha nem kellene ezeket a holmikat magammal vinnem, Lev Bernardovic. Nem tudom, van-e arra mód, hogy itt hagyjam? Az orvos készségesen nyúlt a táska után. Természetesen. Ebbe a szobába egy jó ideig úgy sem kerül más beteg meg, ha a paravánok mögött az egyik ágyra tesszük? A nővéreken és rajtam kívül senki sem lép be ide, a látogatókat pedig személyesen kísérem Magyar Svetrovicshoz. Megindultak a paravánok mögé, Muszarszky nem követte őket a tekintetével. Maga elé merett, miközben jobb karja újra és újra kinyúlt a levegőbe a rég tanult mozdulattal, amelyet éljá csaltak elő az emlékek közül. Angard! Angard! suttogta. Nem, nem fogok meghátrálni. Az üres ágyak között az orvos a fal mellett álló egyik éjjeli szekrényre mutatott. Gondolom, a képet ide teheti, Ilya Jefimovics. Akár a falnak támasztva, akár fektetve, ahogy eddig volt. Fektetni fogom, válaszolt Ilya. Nagyon kérem, legyen tekintettel arra, amit mondtam. Nem szeretném, ha bárki is... Bertenson megvárta, amíg Ilja ránéz, azután jelentőség teljesen hunyorított. Nem hiszem, hogy ma délután látogatókra számíthatunk. Miért mondja ezt? Dörrent a paravánok mögül muszorszki hangja. Korsinka is megígérte, az a drága brigadéros pedig minden bejelentés nélkül jelenik meg. Hiszen teheti, és áldja megérte az ég, hogy meg is teszi. Azután gondolom Vladimir Vasiljevics is. Az orvos karon fogta írját, és újra a szoba napfényben fürdő részébe léptek. Nikolaj Andrejevics nem ígérte biztosan, magyarázta muszorszky Aleksandr Porfirjevics professzor úrnak pedig tudomásom szerint előadása van ma délután. – Attól még eljöhet, – erősködött Muszorszki. – Volt, hogy este nyolc után jött. – Persze, persze, sietett megnyugtatni Muszorszkít a doktor. – Csak azért mondom, mert nem szeretném, ha csalódás érni, Magyesz Petrovics. Ilya tudta, mire gondol a doktor, és miközben felemelte a vásznat, hogy a parabánok mögé vigye, igyekezett Lev Bernardovic segítségére sietni. Ne legyen olyan telhetetlen, drága Magyest Petrovics. Az nem jelentett önnek semmit, hogy egész dél előtt itt voltam? Nem azért mondtam, viszakozott Muszorszki. De nincs összefüggés a délutáni látogatók és az önnel töltött pompás órák között. Azért ők is csak jönjenek. Jönnek vagy nem jönnek, kiáltott át Élia már a paravánok mögül, Rám mindenképpen számíthat holnap délelőtt. Az éjjeli szekrényt a lábával egy kissé elhúzta a fal mellől, hogy a vakrámát gondosan rátehesse. Meggyőződött arról, hogy a vakráma kiegyensúlyozottan fekszik az éjjeli szekrény lapján. Azután visszatérve a paravánok mögül, ahhoz a székhez indult, amelyikre a kabátját tette. A a nyakába csavarta. Jeketyerina Ivanovna odalépett, hogy a kabátot Iljára segítse. Köszönöm, Jeketyerina Ivanovna, állította el Ilja. Igazán nagyon kedves, de nem vagyok még ehhez sem elég öreg, sem elég tekintélyes. Hála az égnek. Kucsmáját a kezében tartva Muszorszky felé fordult. Nem búcsúzom hosszan, kedves Mogyesz Petrovics, hiszen holnap újra látjuk egymást. Addig pihenjen, gyűjtse az erőt a kettünk munkájához. Muszorszki a két karját nyújtotta. Én pedig addig is hadd megönt, meg önt, legdrágább kedves barátom. Siessen hozzám, mert már most tűrhetetlenül hosszúnak érzem azokat az órákat, amelyek holnapig elválasztanak bennünket. Ilja kibontakozott Muszorszki öleléséből, és ujjával tréfásan megfenyegette, miközben kifelé indult. Tehát holnapig pihenni? Erőt gyűjteni? Úgy lesz galambocskám. A doktor Muszorszkihoz fordult. Még ebéd előtt visszajövök önhöz, Mogyesz Petrovics. Addig üljön csak nyugodtan. Kikísérem a mi kedves vendégünket, és már is indulok vissza. – Az újságjaim! – kiáltott utánuk Muszarszki. – Utána nézek! – szólt vissza a doktor. – Nem feledkeztem meg róluk. Az ajtó becsukódott, és Muszarszki nagyot sóhajtott. – Rosszul érzi magát? – Magyest Petrovics! – kérdezte Jekacserina Ivanovna, lépve a két ablak közötti árnyékból. Nehéz itt a levegő a terpentintől, és úgy átmelegedett a szoba, mint a kemence. Kiszellőztetek, azután behúzom a függönyöket. Túl erősen tűz ide a nap. Hagyja csak, jeketyérina Ivanovna, jól van így. Ha lehet, inkább akkor szellőztessen, ha már az ágyban fekszem majd. Nem zavar a terpentin Még mindig jobb, mint a kámforos pakolások illata és azt sem érzem, hogy meleg volna. Olyan áldottan süt a nap. Még mélyebben süllyedt a karusszékbe, és lopva az nőre pillantott. Ha dolga van, Jekatyerina Ivanovna, csak menjen nyugodtan. Én addig szépen elüldögélek itt, amíg a doktorúrral együtt vissza nem jönnek. Jekatyerina Ivanovnát valóban sok tennivaló várta. Tíz perc múlva itt vagyok, és hozom az ebédjét, Magyar Petrovics. Muszarszky arcát a napsugarak felé fordítva behunyta a szemét. Várni fogom, drága kátya, motyogta, mint aki aludni készül. Az ápolónő még egy darabig aggódva fürkészte a kisimult, nyugodt arcot, Azután az ajtó felé fordult. Moszarszki figyelmesen hallgatta a keményített kötény távolodó ropogását. Az ajtó csukás hangja után még húszat számolt, és csak akkor nyitotta ki a szemét. A folyosóról csak egészen halk, meghatározhatatlan eredetű neszek szűrődtek be a szobába. Lev Bernardovics lekísérte azt a drága Illyát egészen az épület kapujáig, ez biztos. Így kívánja az Illem, és a doktornak nincs oka arra, hogy neveletlen legyen. Lehet, hogy azt is megvárja, amíg Illya útnak indul. A kocs is most fogja be a lovat, mert Illya csak kocsival jöhetett ilyen messzire, ha nem is említette. A doktor tehát ott van, és még beszélget Illyával. Jeká Ivanovna pedig azt mondta, hogy tíz perc múlva. Szedd össze magad. Parancsold meg ennek a két béna gebének, hogy igenis vigyenek. Szolgáljanak. Szolgáljanak, mert úgy akarom. Igen. Igen. Ha a kezeddel segítesz nekik a felállásban, sikerülni kell. Merni kell. Az erőfeszítéstől egy pillanatra elsötétült előtte a napfény, de felállt. Azután újra kitisztult a világ. Lassan, óvatosan megpróbálta elengedni a karosszéket. A baraván szélét kell nézni. Ilja is ezt mondta. Engedd el! Merd elengedni a karosszéket, és lépjél! Lépjél! Lépni kell! Lépni! A paraván széle imbolygott, lassan közeledett. Nem érezte a lábát, de lefelé egy idegen test teljesítette a parancsot. Lépni! Lépni! Még egyet lépni! És még egyet! Egész élete ebbe a jelenbe sűrűsödött. Nincs múlt és jövő. Csak a lassú, óvatos lépések csaszogásba mosódó egymás utánja. Azután egyszerre ott volt előtte a paraván. Mind a két kezével megkapaszkodott benne. A paraván megbillent. Türelem, türelem, suttogta. Türelem és egyensúly. Sikerülnie kell. Fölemelte a fejét, mert eszébe jutott, hogy túlságosan hosszú ideje nézi már azt a két idegen lábat, ami idáig segítette. Jobbra vagy, barra van a jobb kettes. Ki menni a színpadról? Azt ugyanúgy meg kell tanulni, mint bejönni. Sőt, még fontosabb. A jelenet elején az embert belöki az ügyelő. Az utolsó suttogás, sok sikert, és a színpadon vagy. De távozni, kimenni, nem lehet a díszleten keresztül. Hol a jobb kettes? Megvan. Itt balra. Alig három lépésre. A paraván imbolygott, de nem tölt el. Az idegen lábok valamilyen rejtett forrásból új erőt kaphattak, mert egészen könnyedén, igaz, érzéketlenül vitték, amerre parancsolta. A jobb kettes kiárója sötéten ásított, a napfény mögötte maradt. Hunyarogni kellett, de ez sem volt elég. Becsukta a szemét, és a jobb kettest közrefogó két paravánon lógva várt és pihent. Hány perc telt el a tízből? Három? Négy? Még annyi sem. Vagy mégis több. Mi lesz, ha Jeke Cserina Ivanovna itt találja? Kinyitotta a szemét és feltárult előtte a paravánok mögötti árnyékos világ. Elöntötte a kétségbeesés, mert nem emlékezett Ilje szavaira, hogy fektetni fogja a képet, és sehol sem látta. Ostoba! motyogta, amikor végre rájött, hogy hol van. Pedig mondta, és te figyeltél is, meg akarta diegyezni, de most már megvan. Amíg újra engedelmességre kényszerítette az ujjait, hogy engedjék el a két parabánt, gondosan felmérte a távolságot. Két ágy, köztük egy-egy lépés távolság. Egy lépés? Jó, ha három csosogással sikerül. De sikerülni kell. Merni kell. Félig zuhánva elkapta a közelebbi ágy végét. A sima gömbölyű vasban jól meg tudott kapaszkodni. Térde a padlót érte, de felhúzódkodott. Visszanyelte sípoló lélegzetét, és megindult az ágy vége mellett. Megint váratlanul jött a lábak engedelmessége, éppen akkor, amikor már úgy érezte, hogy egy arasznyit sem segítik tovább. Majd eljött a pillanat, amikor jobb kezével az ágyvasába kapaszkodva a ballal kinyúlt a másik ágy felé. Újjongó elégtételt érzett, mert egyetlen és megítélése szerint ügyes mozdulattal sikerült elérni. Újra megpihent. Azután rádölt erre az ügyes, erős karra és az ismét tehetetlenné vált idegen lábakat fogcsikorgatva maga után szolta. A második ágy melletti lépések se voltak könnyebbek, és újra elfogta a kétségbeesés, mikor az ágy végének túlsó oldalához ért. Most már csak ennek az ágynak a választja el a képtől, de félt elszakadni az ágy végének barátságos, gömbölyű vasától. A puha matracon csak támaszkodhat, fogást nem talál. Egy ideig tanácstalanul imbolygott. Azután tehetetlen dühében az ágyra hemperedett. A lendület végig a matracon. A mozgástól kifogyott a lélegzete. Az volt a csodálatos, hogy eddig is tartott. Félig fekve a könyökére támaszkodva lihegett. De a kép... Most már nyira volt tőle. Még ha innen a a festék volt a szélénél, egyevet nem is láthatott belőle. A tüdeje csak nem akart elég levegőt kapni. Nyugodtan. Pihent ki magad. Csak nyugodtan. Motyogta, és a szavak, a kapkodó lélegzetvétel hangja, egyszerre előhívta vityuskát. Vityuskát, ahogy a Forstáti utca egyik házának falához támaszkodik, éppen szemben az Anna templommal. Sápadt! erőtlenül a mellére szorítja a kezét, levegő után kapkod. És ő ott topog mellette kétségbe esetten, nyugalmat erőltetve. Nyugalom és mély lélegzetek. Gyere Vicsuska, együtt nézzük meg ezt a képet! Összeszedte minden erejét, hogy az idegen lábakat egyetlen lendülettel a padlóra kényszerítse. A mozdulat talpra segítette, és végre ott állt meggörnyedve, kezével az egyensúlyt keresve a kép fölött. Csalódást érzett. Ezekért az azonnal érthető, de nyers. Árnyalatlan foltokért kár volt ezt a roppant erőfeszítést vállalni. Azután átmenet nélkül bunkó csapásként érte az iszonyú felismerés. Felnyögött és visszazuhant az ágyra. Kezét a szemére szorította, de még így is látta. Látnia kellett. Mindörökre. Kit törölhetetlenül. a délelőtti munkája holnap és a következő napokon tovább születik majd. Vonásról vonásra gazdagodva a befejezettségig, önmaga örökké való életének kezdetéig. Ő, a modell pedig egykor majd, egy hosszabb, kikerülhetetlen folyamat eredményeként ilyen lesz. Ilyenné bomlik. Nem, mogyogta. Nem, nem. Ha ereje van hozzá, ordít. Az idegen lábak megtáltosodva vitték. El, el, egyre távolabb a felismerés rettenetes tárgyától. A két imbolygó ágy mögötte maradt, miközben úgy éreztem megpattan a tüdeje és a szíve a bordái közül kiugorva, előtte menekül. Átzuhant, a jobb kettes keskeny bejáróján. Karja képtelen volt kivédeni az esést. Homloka a padlón koppant. A napsütés elsötétült körülötte. Ernyóként vonaglott a padlón az ágya felé. Amíg a fülében doboló vérzúgása, Orkánná erősödve. Jótékonyan. Az eszméletlenség békés csendjében emelte.